يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي وراء من صرامها إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونستعديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من الله تعالى فهو المهتد ومن يبدل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسه للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتحو نقيم أما بعد فإن أستقل كلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشارل مور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بداة ضلالة وكل ضلالة في نار ثم أما بعد باب ما جاء في الزبح لغير الله بغلالة شكرا شكرا شكرا في نفس المصدر في نفس المصدر نكوم أخرى مما الله تبارك و تعالى بغلالة في نفس koji ukazuju da je zabranjeno primijeti žrtvu nekome drugom mimo stvoritelju a za Pa je ovdje stvoritelj oprostite, ovdje je u ovom dijelu autor spomenuo naslov bez spominjanja propisa. Nije znači rekao ono što se navodi u pogledu zabrane prinošenja žrtve nekome drugom ima Allahute Barak i Oteana, nego je rekao šta se navodi. I to je jedan od puteva ili odnačina pri stjecanju znanja. Da se spomene određeni propis ili određena mesela i određeno pitanje i onda se nakon toga argumentima dokaže da je određena stvar validna, odnosno da nije. Pa se tako propis uzima iz argumentata Jer ako se prethodno kaže propis, može čovjek uzeti to Onako kako je spomenuto i da mu ostari znači propis pri njemu pečatljiv, a nakon toga se više navrćena argumente. Ne, nego da vidimo šta se navodi po pitanju klanja, žrtve, prinošenja žrtve nekom je drugom mimo stvoritelju te bara keta. je spomenuo autor ajet u kome je uzvišen Allah te bara kaže kul inna ssalati wa nusuki wa mahaya wa lillahi rabbil alamin. Laše rike leh, obi zelike umirtu, u ene muslimin. Reci, moj namaz i moji obredi i moj život i moja smrt pripadaju gospodaru svjetova koji nema sudruga u vlasti. Tako mi je naređeno i ja sam prvi muslima. Reci, O Muhammede, inna salati u nusuki, moj namaz i moj obredi. Pa namaz i obredi obuhataju koji tevhid? <coughs> Molim? Tevhid uluhije, tevhid ul'ibada. Inna salati u nusuki, o mahjaja u i moj život i moja smrt obuhataju koji? Hm? Tevhid ulububiji. Pa je ovdje spomenuo znači dvije Vrste te vohide. Kul reci, kome reci? Mušricima. Reci mušricima. Zato što je ovaj, ovaj ajed, ova sura je objavljena u Mekhi. A u meki se poslanik s.a.v. obraćao mušricima. Reci o Muhammede. Kaže Ibnu Ketir, r.a. Da je uzvišen je Allah te barak i na naredio... Sallam, da kaže mušicima a, da ukaže na svoj teohid i svoje obožavanje stvoritelja tebara kretala s jedne strane a time se ujedno ukazuje i na njihov širk koga čini sa druge strane jer su oni prinosili žrtve svojim kipovima, njima svoje ibadete činili i od njih i od njih su strahovali pa je naređeno poslaniku sallallahu alaihi vseleme da čini suprotno tome, odnosno da obožava samo stvoritelja Tebaraki otala i da samo njemu sve vidove ibadeta ispoljava. Ovo Nusuki, Nusuki je obred, ali ovdje za nusuk kaže imam Muđahid da je to klanje, prinošenje žrtve. I tako kaže Said Ibnu Džubeir, kako spomnje Sufene Seuri putem Esudija. I, I drugi koji su to spominjali poput Dahaka, koji kažu da je to da je to planje žrtve. Moj život i moja smrt. Moj život i ono što radim u ovom životu od dobrih dijela i moja smrt kada umrem na djelima koja ću ostaviti za sebe i na imanu koga imam pri sebi to je Allahu tebarak je te ve taala lillahi rabbil alamin atici cisti ihlas stvoritelju azewoodem to mi je naređeno, ja sam prvi musliman. Kako je poslanik, s.a.v. prvi musliman? Zad, Ibrahim, a.s. nije bio musliman prije poslanika, a.s.a.v. S.. Molim, prvi musliman u umetu. Prvi musliman u umetu, jer ljudi su tada živjeli u zabludi, u dalaletu. Pa je poslanik, s.a.v. prvi, znači, musliman u tom smislu, zato što je svaki poslanik, predvodnik svoga umeta, Ili da kažemo poslanik sa osram je najbolji čovjek, najbolji musliman koji je ikada kročio zemaljskom kuglom, koji je bio i koji će biti, pa je stoga šta? Prvak. Iako ne mora znaš da je bio vremenski šta? Prvi musliman, jer je prije njega svakako. I svi su poslanici bili muslimani i svi su poslanici pozivali u teuhid. Pa se tako teuhid poslanika ne razlikuje. Nije bilo kod jednih poslanika da treba vjerojatno meleke, a kod drugih da ne treba. Ne. To je pitanje propisa, to je pitanje vjerozakonika. A pitanje akaida, ono je isto, je li, kod svih poslanika, svi su pozivali u jednu, te isto vjeru u obožavanje stvoritelja Tebarake oteala. Oma arselna min kablike mir rasulin ila nuhi ilaihi ennehu la ilaha ila enne fa'abudu. nismo prije tebe poslali nijednog poslanika, a da mu nismo objavili, nema Boga osim mene, Tebarake oteala, Pa samo meni robujte ali samo mene obožavate. Pa je znači to bila vjera svih, pa to bila vjera svih poslanika. Ovaj ajed odgovara na naslovu, odnosno poglavlji po o kome govorimo, s te strane što je uzvišeni Allah te Barake naredio robovima da ga obožavaju prinošenjem žrtve. Pa kako su dužni da ga obožavaju namazom i postom i zekijatom i hađom, tako su dužni da ga obožavaju isto i sa prinošenjem i sa prinošenjem šertve. I da svi ti ibadeti budu samo radi stvoritelja, a zavođene. Pa ako se neko bude približavao pa ili bude klao drugom mimo stvoritelja zavođel učinio je tog kome kole a su druga Allahu tebarak je Teala, što je strogo zabranjeno. Potom kaže autor: "Fasalli li rabbike wa anhar" i klanjaj gospodaru svome i kurban koljiv. Kaži šeho ljuslam i gruta sastavio je ovdje uzvišen je Allah te barake teala, između dva bitna ibadeta. Jedan tjelesni, a drugi je materijalni. Tjelesni je namaz. Fesalli li robike, klanjaj namaz svome gospodaru. Wanhar i kolji žrtvu prinesi. A prinošenje žrtve je kakav ibadet? Materijalni. Dok je namaz, tjelesni ibadet. Pa je namaz najbolji tjelesni ibadet, kaže šehol islam ibnote ime, a klanje kurbana je najbolji materijalni ibadet, pa je sastavio između dva najbolja ibadeta, tjelesni i materijalni. Što se tiče tjelesnog, šehol islam ibnote ime, nema sumnje da je upravo, a što se tiče materijalnog, možda su ove riječi podložne diskusije, jer nema sumnje da je zekijat bolji od klanja kurbana. Je li tako? Zekijat je temel islama. I zekijat je temelj vjere bez koga čovjek ne može upotpuniti svoj iman. Dok je klanje kurbana sunnet. Klanje kurbana je sunnet. Kod većine islamskih učinjaka. Za razvijek od hnefijskih pravnika koji kažu da je vađen. Pa bi preće bilo kazati da je zekijat znači materialni ibadet koji je i imamo druge ibadete kod koji se to je li mješa kao što je hađ je se mješa je li, materija materialni tjelesni ibadete. Pa je poslanik, s.a.v. bio čovjek koji je puno klanjav i koji je puno žrtve prinosio u stvoritelju te barake o Tehane. U namazu svakako imamo i druge vidove ibadeta ili brojne ibadete. U namazu imamo dovu, imamo tespih, imamo tahmid, imamo učenje Kur'ana, imamo qijam, imamo rukuha, imamo seđde. Imamo, dakle, različite vrste ibadete. I ove ibadete nije dozvoljeno nikome činiti osim stvoritelja Tabaraka, pa se nije dozvoljeno čovjeku pozdraviti ga da mu se nagneš, da mu napraviš, da mu ruku. Nije dozvoljeno da seći do nikome pasti mimo stvoritelja Tabaraka, nije dozvoljeno ovaj činiti ove ibadete osim stvoritelja Zavođe. Potom je autor spomenuo predaju Dalija radi Allahu Teala Anhu, kaže, pričao mi je poslanik s.a.v. četiri stvari, odnos spomenuje četiri riječi. Pareska. La'an Allahu man zabaha li ghayri Allah. Allah je prokleo onoga ko prinese žrtvu nekome mimo Allaha Azzawajal. Wa la'an Allahu man la'ana walidayhi. Ya Allah je prokleo onoga ko prokune svoje roditele. Wa la'an Allahu man awa muhdithan. Ya Allah je prokleo onoga ko zaštiti prestupnika. Lanallahu man ghayyara min ar-ard. I Allah je prokleo onoga ko mjenja međe. Ko mjenja granice zemlje. Ko mjenja granice zemlje. Subhanallah. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednim hadisom postavi temelje vjerovanja. I ispravan tauhid ispravan među ispravne međuljudske među odnose, ispravne među odnose, odnose u porodici, al tako. Lanallahu man zabaha li ghayril-lah. Allah je prokleo onoga ko ko kozakolje mimo stvoritela teba, rekla, u nečije drugo ime. To je odnos između koga? Između roba i stvoritelja, To je iskreno obožavanje. Potom kaže Allah je prokleo onoga ko propune roditele svoje. Odnos ispravan u porodici. Allah je prokleo onoga ko zaštiti prijestupnika. Čovjek učini određeni prijestup. Treba zbog njega biti kažen šariatski, a ti ga zaštitiš. Zad nije poslanik, savo sam rekao, tako mi Allah kaže, kada bi leo ene Fatimete binte Muhammed sara katle katatu jedeha? Šta je rekao? Kad Fatima okay. okay. Muhammedova kćerka, pazite, ovo je bitno. Nije rekao moja kćerka, ne kaže Muhammedova kćerka. Ovo je bitno, jako. Zašto? Kakva je razlika, ne kaže moja kćerka i Muhammedova kćerka? Ne govorimo tome, govorimo rječima Muhammedova kćerka i moja kćerka. Nije rekao On nije rekao kada bi moja čerka Fatima ukrala. Kaže kada bi Muhammedovak čerka Fatima ukrala. Znači juni čovjeku ne bi hadis pretisao nekom drugom. Ne, ne, ne, da ne bi rekao... Ne, ne, ne, ne. Kada, kada, kada ja, kada moja čerka nešto ukrade, više nije moja čerka. Sada je kao neka strana osoba i kao da je Mujna ili, ili Ibrahimova čerka. Tako je rekao Muhammedovak čerka. Nije rekao moja čerka. Da ne bih ukazalo moja čerka ima rahmeta, ima milosti, pa da nemojte moj Ne kaže Muhammedova kćerka, kao da kaže to je kćerka kao kćerka bilo koga od muslimana. I mora je biti osjećena ruka. Pa koga zaštiti, prokletstvo je te Tebarak je oteala na njega. Uređeni odnosi u društvu, pravda među ljudima. I onda kaže na kraju Allah je prokleto onoga ko mijenja zemlje, ko mijenja međezi. Koliko je mrtvih glava palo zbog Međja izbog zemalja i koliko je koliko su ljudi jehennema i šta je ljudi u jehennemo otišlo zbog zbog a, a metar ili dva zemlišta koga su preoravali i gdje su jeli među pomirali. Ovaj hadis bilježi Imam Muslim sa sahihu. Bilježi ga Imam Muslim sa sahihu. I zamislite kada bismo primijenili ovaj hadis u našem životu, kada bi ga Mustemani primijenili, koliko bi se stanje Mustemana popravilo. Samo zbog jednog hadisa vidjeli bi promjenu ne bi se bi, to mogli vjerovat svojim očima a da ne govorimo da kada je muslimani primjenili cijeli islam i kompletan sistem življenja kako bi sigurno stanje se muslimana promjenilo Imam Ahmed Bireži u verziju hadisa u njoj se kaže da su kazali ljudi da su kazali Ali radi radijallahu ta'lanhu Ali ja reci nam nešto što ti je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallame a nije kazao drugim ljudima počeo je nešto šta Vičen je to čudno. Ni ni od koga to ni čuli samo od tebe to možemo čuti, ali i to ljudi vole. Ljudi vole kad im pričaš, da im spomnješ hadise koje niko nikada čuo nije. Odakle je živ bio iz blačišta takve? Priče, događaje, nikad niko ništa nigdje to niko spomenuo nije, ti to pričaš. Ne, to nije šerijat. Šerijat je da se spomnje ono što je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnim predajama, a najprije zato su Buharijemusli. Kaže Alija ništa meni nije sakrio, ništa meni nije posebno rekao. Ništa. I ovaj dokaz protiv Šija pokvarenja kako i kažu ima kod Alijej, kod Fatimer, kod te kako kod dehla beita ima posebno nešto. Pa čak kažu na kraju da ima i Kur'an koji ima 18.000 ajeta i tako dalje. Kaže ništa, ništa nemam. Nemam nemam hadisa, nemam harfa jednog da je sakrio to ljudje da mi to kazao. Nemam. Kaže čuvao samo njega četiri stvari, pa je spomenuo ovaj hadis. Pa je spomenuo ovaj hadis radi Allahu ta'ala anhu. Alija ibn Abi Talib je budući da on prenosio od hadisa, govorimo zači, kratko spomenemo a, o biografiji, nećemo ništa a, puno spominjati, jer Alija je jednostavno ovaj a, više je poznat nego da se šta spominje o njemu. Amidžić poslanika, salallahu alaihiho sallame, od prvih koji je primio islam, ulema se spori između njega i bubekra koji je prije primio islam od njih dvojice, i jedan od kvore Fajra Šidina oženio je čerku poslanika, salallahu alaihiho alaihiho sallame, I on je četvrti pravedni, jeli, četvrti pravedni halifa, ubio ga je Ibnu Muldjim, Haridji, Haridjija, ubio ga je radijallahu te al'anhu, a an na Ali, jeli, Allah da se sminuje Ali, radi. te al'anhu, a Ibnu Muldjimu od Allaha ono što je zaslužio. O Ali smo govorili u dva predavanja posebno, tako da nećemo ništa više ispomjeti onoga što smo kazali. Al'an Allah, Allah je prokleo. Prokledstvo u šarijatu je tjeranje ili udaljavanje čovjeka od Allahove milosti. Kada kažeš neko, nekome Allah te prokleo, to znači Allah te udalio od svoje milosti. A kada te udalio od svoje milosti, to je belaj i to je musivet nakon kog musiveta nema. Ovdje može biti da je ciljano jedno od dvije, da je jedno od dvije stvari. Da je Allah prokleo, kada je ovo ovaj poslanik sada sam, sam spomenuo, Allah je prokleo onoga ko zakolje nekom mimo Allah. I Allah je prokleo onoga ko propune roditele. I Allah je prokleo onoga ko zašti prijestupnika. I Allah je prokleo onoga ko mijenja granice zemlje. Može se misliti da je proklet, da ga je uzništeni Allah prokleo, ili da je ovo dova protiv njega. Iako je prvo preče da bude. Zato što dova ne mora biti šta? Uvijek ostvarena i uslišana. Može biti, a ne mora. Može biti, a ne mora. Dok preće je kaza da je to potvrđeno, znači da se radi o, o proklestu. Šeglostami u temnije kaže ovdje, a, spomenuo je oma o hille bihili vajrillah. I ono što je zaklano nekome drugom imo Allah. Ihlal, kao, što, kao što sam spominjal danas na, na hutbi, bar u arapskom dijelu, ne znam da sam to na boskom misku spomenuo, ali hvala dizanje glasa pri izgovaranju telbije. Pa je ovdje čovjek kada digne glas, kada nešto kolje. Kao je šešh u Islama im. im. ako je ciljano klanje, kao klanje, onda nema veze, izgovarao to ili ne izgovorio, bitno je šta, što je nijetio srcem. kako da ne smije izgovoriti ono što nije, ali ako ne bi ništa izgovorio, onda se gleda šta šta je nijetio u srcu. Ne ulazeći sada, je li da li je bismila za gl Uh, šart za ispravnost ovaj ako se zaboravi i tako dalje to je opet posebno pitanje mi govorimo začin onome što se nijeti u srcu jer čovjek može nijetiti srcem da kol svome u ime svoga babe i kol je, kol je svome babi čireći njemu i badet pa bi to bio širk koji ga izvodi izvjere no međutim može nijetiti da kol je u ime Allaha pa zabori izgorda nije griješan, jel u redu. a da li je dozvoljeno jest meso je nije To je pitanje oko koga se islamska ulema spori i razilaze se, džumhur kaže da jeste, a ispravno je vallahu ta'ala halem da ni. Pa ljudi koji kolju, znači, mimo prinose žrtve nekome, mimo svariteljte barake, to meso nije dozvoljeno, jeste dva aspekta. Prvo što nije zaklano ime Allaha, jel Jel tako? I drugi aspekt, što ga je zaklao murted, jel Da ga zakljuje čovjek musliman, ono međutim, jeli dok on biva šta, time izlazi iz, uh, izlazi iz okvira Islama. Jeli, jer čovjek može zaklati, zaklati meso i da ne izgovori bismilu. I to je meso šta? Haram da se jede. Da kažemo namjerno. Namjerno ostavi ne izgovori, neće da izgovori bismile. Iako ima hadis, musliman kada zakljuje izgovorio bismilu, ne izgovorio, jedite. Iako je hadis dajik, nije mi redostaje. Pa ispravno da čovjek kada bi namjerno ostavio izgovaranje bismile, to meso šta nije dozvoljeno? Jest. Ali je to, on je samo griješan zato što je uništio šta? Ime je tako uništio životinju. a nije počinio šta? Nije počinio šir. No međutim, ako bi to uradio, da to kolje nekom je drugom, se mora što izgovoriti, srcem svojim nijeti, to je znači strogo zamravo. I što su radili, jeli, ljudi u džahirijetu, što su krali džinima, Pa je došlo jednom hadisu da je poslanik s Al-Sanem zabranio uh, da se kolje džinima. Uh, zabranio je da se kole džinima. Ovaj hadis je dajif, nije verodostojen. Ovaj nije verodostojen. Uh, I ono što smo spomljali oko pitanja klanja i ovaj hadis, njegov izvor i, uh, šartove klanja ispravnog. Uh, ja sam o tome i opšteno govorio u knjizi o, o kurbanu koja je šalotala u pripremi za štampu. Ovaj uh, pa možda kasnije nekada vidjeti znači ove propise podrobnije. Kaže imame zemahšeri da su ljudi u džahilijetu, da su, a, kada bi neko kupio kuću ili napravio kuću, da bi, ili nešto izvadi iz zemlje nađe nekakvo bogatstvo, blago, zaklali bi tada žrtvu bojeći se, zaklali bi žrtvu džinima, bojeći se da džinim naudejim pa je poslanik, ali sam im zabranio. Iako kažem, hadis ovaj nije, doslovno nije zabljenžen u poznanih tarijskih zbirkama, koliko sećam da ga spominje, imam il-mardawi il-mawrdi u dijelu il-hawil-kebir, ali ne znam da ima isprama lana sprenost svraca. Kaže ovdje dalje, Allah je prokleo onoga ko prokune svoje roditelje. Znači da prokune svoga oca, ili svoju majku, ili Koga? K'o još roditelj osim babe i mame? To se ne kaže roditelj. roditelji. Volim? Uzlazna loza. Kakve je tetke vola? Uzlazna loza. Majka. Tetka, je, tetka je drugo na stepenove majke s jedne druge strane u pitanju dobročinjstva. Ovo je uzlazna loza. Pa se kada se definiše u šarijatu, kada se definiše otac kaže se, otac je svaki čovjek koji je bio sebebom tvoga rođenja. A majka je svaka žena koja je bila sebebom tvoga rođenja. Je tvoja nena bila sebebom tvoga rođenja? Ma hmm? je E tako je, znači ta cijela uzna i datot je ta cijela uzna za loza, haram da imaš nenu koja je življela 200 godina prije tebe, ne možeš i ženiti ona tebe, sve te uzna, uzna za loza je haram. A tako silazna dijete. Šta je kćerka u šarijetu? Kćerka je svako žensko dijete A čijom čijem rođenju si ti bio sebebi povod? Pa, dijete, i dijeno dijete, njeno dijete, njeno. Kad bi tako išao unazad deset koljena, sve ti je to haram i zabranito je uvijek. Tvoja curica nikakve ne, nema razglednji tebe i tog djeteta. U smislu čega? U smislu ženitbe, udaje, u smislu putovanja zajedničkog. Ne u smislu, recimo, nasleđivanja. Nasleđivanje ne ulazi u to. Pa se ponekad zaodređuju. Majka može biti majka po mlijeku. Ulazili majka po mleku u propisna sliđivanja? To je s jedne strane majka. Nije znači sa svakog šta. Nije sa svakog aspekta. Jesu. Allah je prokleo onoga ko propune svoje roditelje. I došlo je u vjerovdostojnoj predaji da je poslanik sa osadama rekao od najvećih grijeha je da čovjek vrijeđa svoje roditelje. Pa su kazali Allahov poslanicu kako će čovjek vrijeđati svoje roditelje? Molim? Oni su se čudili A. Mušrici se, u ljudi koji su bili, znači, ovaj. pituje poslanika sa osreme, ne, ljudi koji su primili islam svakako, no međutim, znači, kod njih to nije, kako čovjek može vrijedati svoje roditelje? To kod njih nije bilo pozdato ni u islamu, ni u... Pa dobro, da je bilo kod saba pozdato kako čovjek vrijedati svoje roditelje, da li bi to pitali? Kada bi danas neko rekao, ne smije niko vrijedati svoga babu, će neko a kako su to babu vrijedati? To je poznato, to je poznato kako se babo vrijeđa. Ako ne radiš ti, znaš komšiju i prijatelje i rođake, znaš kako se to čini, pa i fizički kako se babo, ovaj, je li, kako se ukori i tako dalje. Znači, nije im bilo poznato, kaže lavo Poslanič, kako to neko da vrijeđa kako Kaže, uvrijedi čovjek oca od drugog čovjeka, pa on uvrijedi njegovog oca. I uvrijediš njegovu majku i on uvrijedi tvoju majku. A, vraćanje. Pa na takav način ti si uzročio, šta, da on tebi vrijeđa svoga roditelja, pa kao da si ga šta, ti sam uvrijedio. Kao da si ga ti sam, jel, uvrijedio. Ko pomogne? Men ala muhdisen. Možemo kazati men ala muhdisen, a možemo kazati men ala muhdisen. Kada kažemo muhdisen, to je čovjek koji je počinio prijestup. Počinio šedetski prestup i ti ga zaštitiš ili muhdefen, a to je sama, sama stvar, znači da si zadovoljen sa tom stvari, taj prijestup, i da je podržavaš, i da ti se prsa raširje kada čuješ da se, da se to čini ne nemoral se raširio, tebi prsa velika, podržavaš zadovoljen time, to je isto bi ulazilo znači u ovo značenje, ako bismo kazali kazali muhdefen, muhdefen jel? kaže Munkajim i ovo stepenovanje grijeha se razlikuje od grijeha do grijeha. Nisu svi grijesi isti. Gdje se razlikuju? Pa nije isto znači sakriti čovjeka koji je uradio stva zbog koje treba biti tazir da bude kažen, da ga, znači, kažen da ga prevaspita kad je i čovjeka koji je ubio nekoga treba da bude kažen na isti način i ti ga zaštitiš. Sve se to razlikuje ili čovjeka koji je počinio nemoral ili, ili, ili, ili. Sve se to ili razlikuje. I Allah je prokleo onoga ko mjenja granice zemlje ili međe. Neki kažu da je ovim se cilja me, granice u meki, no međutim ispravno je da se ovo odnosi na sve, da se ovo odnosi na sve. Jer ko to bude činio, biće kažnjen i vićemo na tovare na sudnjem danu kako došlo u drugom hadisu od 7 Zemalja. Biće mu natovareno na sudnjem danu, neće mu faliti te zemlje, bit će je na sudnjem danu i previše. Biće je i previše. U ome hadiso je dokaz da je dozvoljeno da se prokune osoba, no međutim, da se prokrenju ljudi koji su prestupnici. No međutim, da li je dozvoljeno da se prokune jedna osoba individualno, ponosob, ili treba govoriti općenito. Oko toga se razileze islamski učenjaci, a ovaj imaju različite, imaju različite stavove. Možda ćemo nešto spomenuti o tome kasno. Potom je spomenuo autor, ko će mi kazati ko je autor? Mohamed Ibn Abdur Rahab. Govorimo kom dijelu? Ko je dijelu komitaže? Kitabu Teohim. Spomenuo je autor, znači, odbitno je da znamo ko je autor. Kada kažemo ko je rekao autor, ne znamo ko je autor. Da znamo, autor je spominjao ovdje samo ajete i hadisa. I spominjao na kraju mesele. I dođe sa svojim zaključicima. A komentar, to je nešto drugo. To nije vezano, znači za autor. Spomenuo je predaj od Tarika ibn Šihaba, kaže da je poslanik, salallahu alayhi wa sallam, rekao, ušao je čovjek u dženet zbog muhe, a drugi je ušao u džehennem zbog muhe, ili zbog mušice, recite kako hoćete. Pa su kazali Allah u kako to? Pa je rekao, kaže, prolazila su dvojica ljudi pored jednog plemena koji su imali kipa, ljudi su ti iz plemena imali kipa, niko nije mogao proći pored njega da ne prinese žrtvu. Pa su njih dvojica naišla tuda, pa su kazali, prineste nešto. Pa kaže, ovaj, da nemam ništa da prinese. Kaže, prinesi bar muhu, mušicu, uhvati i nju prinesi. Pa je uhvatio mušicu i zaklao je. Pa je ušao u džehennem. Pa su kazali drugom, prines Kaže, ja nikome ne osim Allaha. Osim Allaha. Samo Allahu to prinosim. Pa su ga ubili, pa je ušao u, pa je ušao u džennet. Biležima Mahmedu s ome Musnedu. Tariq ibn Šihab el Beđeli prenosi ovu predaju od koga? Od poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. Tarik ibn Šihab nije čuo ništa od poslanika, ali i se va to je sada. Nije čuno jednog hadisa. Ima ljude koji su vidjeli poslanika sallallahu alaihi sallam, ali nisu ništa od njega čuli. Pa su oni ashabi vidjenjem poslanika alaihi sallatu wasallam, atabini rivajetom. Jer jasno? Ha? Tabini rivajetom. Ovdje Tarik ibn Šihab nije to čuo od poslanika sallallahu alaihi salam. Nego to čuo od koga? Od drugog ashaba, pa bi predaja s te strane bila šta? Ispravno, neispravno? Ispravno, ali svi su ashabi povjedljivi, svi su ashabi povjedljivi, tako da sve što krenu se ashabi od poslanika sa osademe, je kada kaže jedan tabin, od nekoga od ashaba, ne zanima nas koja je od ashaba, bitno je da je od ashaba i hadisvi No međutim, ovdje postoji jedan problem. Postoji više problema? Nije jedan problem, više problema postoji. Postoji li mogućnost da je Tarik ibn Šihab el-Badjali čuo ovaj hadis od tabijina od ashaba? Hm? Postoji. Imamo takvi, imamo skupinu, oko 20 hadisa u šeritu ima takvih i ibn Hađarih je sakupio na jedno mjesto. Hadisi koje prenose ashab od tabijina od ashaba. Jer taj ashab je nije čuo direktno od poslanika s osem, ali je iz pozne skupine ashaba i ima velikog tabina, kao Saida ibn Musaiba, na primjer, i od njega je čuo, a on je to čuo, na primjer, od Ebu Horey. Ali ovaj hadis nije spomenut u toj skupini, pa ga možemo isključiti s te strane. Taj problem možemo isključiti da kažemo, on nije ovdje aktuelan. Imamo drugi problem, a to je što je u Omelancu prenosilaca ima el-ameš, a on prenosi u formi od, a el je bio modelist bio je obmanjivač, pa kad prenosi u formi od, to je problematično. I imamo treći problem, a to je što ovu predaju prenosi, imam Ahmedu, Some Musnedu, od Dalika ibnu Šihaba, od Selmana, kao njegove riječi. Nisu šta riječi? Poslanika, znao sve. Pa postoji mogućnost da je Selman ovo čuo od Benu Israila. Postoji mogućnost da je to čuo šta od Benu? Israila. A kakav je propis predaja Benu Israila? Saznat ćete uskoro. Saznat ćete uskoro. Podrobno ćete saznati kakav je propis slušanja predaja od Benovi Israijilu. Pa bi ova predaja bila, vallahu ta'ala, alem slaba. Nije jaka. Nije jaka sa stanovišta hadijske nauke. Ušao je čovjek u džennet zbog muhe ili u vatru zbog muhe, drugi. Zbog muhe, to jeste a je li kao predaja da je žena ušla u džahennem zbog mačke. Znači radi ili zbog toga što nije redovno hraneno. Kažu kako to Allaho poslanič, kako se to desilo, pojasnim? Kao da su smatrali da je to nizjerno dijelo. Kako to čovjek može zbog muhe ući u džahennem? Čudno. Pa je pojasni, poslanik svala to pojasnio i Nači ukazao im i da određena stvar koju oni smatruju mizernom, da može biti kod njega te barak je otala velika. Ovdje, kaže, prolazili su pored Sanema. Pored, pored Sanema. Sanem je kib. Kazali smo da je Sanem kib koji je u liku živog bića. A da je wasan kip, koji ne mora biti, u, nije u liku živog bića, kao što rekao poslanik, s.a.v. Allahume la teđa'al qabri wasanen ju'bed min kib. Dunik. Allahom kaže, ne nemoj učiniti moj kabur vatanom, koji će se obožavati pored tebe. A kabur nije u liku čega? Živog bića. Pa je sanem ono što je u liku živog bića, iako se može koristiti, suprotno, i to je poznato, jeli, u arapskom jeziku. Pa je zaklao muhu, pa su ga pustili. Fehalilu se bile, pustili ga. Kažu, idi, ti si uradio ono što smo tražili. U ovome dijelu, ove predaje pojašnjenje koliko je Širk opasan, koliko je širk opasan jer je zbog njega čovjek ušao u vječnu vatru. Taman to bilo i u nečemu mizernom. Taman taj širk bio u tvojim očima mizeran. On mizeran može biti ovako na prvi pogled kod ljudi koji nemaju ispravna rezonovanja, ali svaki širk je ogroman, čak je i mali širk ogroman, a da nije, a da nije veliki. Inno men yushrik billahi faqad habrama Allahu alayhi aljannah. Ako bude Allahu shirku činio, tako mu je zabranio ulazak u džennet. I Allah će oprostit sve da se se grijehe može oprostiti čovjeku mimo onoga što ga je izvelo van okvira vjere, u prvom redu je li širk. I u ome hadise dokaza opasnosti upadanja u širk. I da čovjek može upasti u širka da ne zna. Da tako, može upasti u širka da ne zna. Može. Stoga je dužan da se pouči i da zna šta je širk, I da se čuva širka i sve što smo govorili do sada je vezano sa te strane tiče se znači opasnosti širka i njegovih njegovih negativnosti. U ovome Hadiso je dokaz da je ovaj čovjek prije toga bio musliman. Ovaj što je ušao u vatru. Je li bio musliman ili bio nemusliman? Kako znamo da je bio musliman? Hajde mi recite sad. Odvojica, odvojica. Petar i Savo. Pa, Džene, je, pa dobro nije za ostav drugog koji je ali za prvog koji je zaklova muhu koji je zaklova mušicu pa ušao u džehenem kako znamo da je bio musliman Zato što pa zato što je počinio šir malo Dobro bože ne vjer da zakoljem mušicu da prinese i da uđe u džehenem pa tekao pa, od njega dao... je prasano musliman tema je to. Da, što... tema, je, tema je musliman da u nabiju. Daču što je u prvom reku nima mišljen. Pa braće, ne bi reka, ne bi, da je on, da on nije bio musliman, ne bi bilo rečeno ušao u džehendem zbog muhe. Jer ušao zbog muhe. Pa on je prije toga zasluđio džehendem, učinio je sto puta širk. I veći od muhe, je li u redu? Nego pa gada je rečeno i ušao je u džehendem zbog muhe, znači šta, počinio je? Širka. Taj širk. Pa to ukazuje da je bio muhe. bilo rečeno, Bilo bi preće možda da spomene njegov širk i njegov kufru život koga je činio prije je Jel u redu? Tako da je znači a, a, dokaz je da, da ulazak u džahennem zbog, zbog muhe. A drugi je spašen jer nije htio da prinese žrtvu i ome je dokaz odlik je teuhida. Odlik je teuhida i ihlasa stvoritelju Tebarake Mateala. Mesele, ovdje autor spomenuo skupinu mesela, prvo tefsiru inna salati vunusuki, moj namaz i moj obredi. I ovdje se zaustavio zato što se oči tiče čega. Teuhidu al-uluhije. A autorov cid od ove knjige je, znači da pojasni teuhidu al-uluhije. Potom tefsiru, i koli Allahu, azzavu ođel, i njemu žrtvo prinosi. Treće, počeo je sa hadisom u kome se proplenju četiri ili četverica ili četiri skupine ljudi, počeo je sa čime? Onim ko prinese nešto drugo, ko prinese nešto nekome drugom mimo Allaho aza ođe, ko zakolje žrtvu u ime nekoga mimo stvoritelja te Tabara pa je to širk veliki, pa je sa njim počeo, a ostale stvari su šta? Širk nisu, nego veliki grijez. Veliki grijez. Mijenjanje, uzimanje zemlje, proklenjanje roditelja, ovaj... Posledovanje kada e, treba na dekim biti izvršena širidska kazna i sl. tome, to nije, znači, od širka, nije od širka, ni velikog, ni malog, već je jednostavno od teških grija. Pa je počeo sa onim što je najteže i što je najopasnije. Iako su u propisu proklestva, šta? Kao kada se kaže čuvajte se sedam velikih grija, pa prvo spominje šta? Širk. Pa nije širk samo velikih grija, širk je još Širk je širk. Jel, ne, širk je još veći od svakako. No međutim, spomenuti su ti grijesi što ne znači da su svi na istoj šta. Da ređi, pa imate jesti i metak siročeta ili pobići sebojnog polja nije kao širk. To su veliki grijesi, a ovo je znači stvar koja čovjeka izredi van pa van okvira islami. Četvrto, Allah je proklao onoga ko prokune roditelje. I da je od prokledstva roditelja da čovjek prokune roditelja drugog čovjeka, pa on prokune njegove roditele, pa na takav način je uzročio prokledstvo svojih roditelja. Pijeto, Allah je prokleo onoga ko pruži prijestupniku zaštitu, znači, to je čovjek koji počini bilo kakav vid prijestupa, a čak i znači, da bude od skupina koje je uvodeno u otarije i sl. tome, koje treba da budu znači, kažnjene zbog svoga prijestupa, ili je počinio nekakav zločin ili drugu stvar koja nalaže izvršenješće ljatske kazne. Šesto, Allah je prokleo onoga ko mijenja zemlju. I ome je žestoka, znači prijetnja, ko mijenja, znači, međe zemlje, žestoka prijetnja onima koji uzimaju, znači, i metak ljudi, a imetak ljudi bez bespram. Sedma stvar, razlika između proklinjanja pojedinačne osobe i a, skupnog proklenjanja. Kažemo, tu se ulema razilazi. Ibnul Džauzi je odabrao da je dozvoljeno prokl prokl proklesiti uh, ovaj, jednu osobu, uh, dok šehek u samim temije kaže da nije. Uzvišen Allah te barak kada je poslanik, s.a.v.